Едвард Бенсон. Морський туман. Мешканці маленького містечка щиро співчували шанованому всіма містеру Джону Варелу через жахливу сімейну трагедію, якої він зазнав. Протягом більш ніж 20 років тут не було громадянина, якого жителі так шанували б за чесність, великодушність і невичерпний запал, з яким він ратував за їхні інтереси. Він народився і виріс у цьому містечку. Його бакалійна торгівля на Хай-стріт, яку він отримав у спадок від батька, була взірцем дешевизни та якості. І як людина розсудлива, він сам стояв за прилавком, коли інші його обов'язки дозволяли це. Останні були обтяжливими. Він довгий час був членом міської ради, потім муніципалітету, а тепер був мером. Керолайн, його дружина, була скромною і гідною дружиною мера, в якості якої брала найактивнішу участь у скаутській організації для дівчаток. У справах лікарні інспектувала робітничий будинок. Вона не мала привітності свого чоловіка, але рідко траплялася, щоб вона пропустила збори комітетів тих установ, які перебували в її відданні. Керолайн була старша за свого чоловіка років на десять, але і в 60 все ще була жінкою енергійною і фізично міцною. Обидва вони були пристрасними натуралістами. Не так давно мер презентував свою величезну колекцію метеликів, вміщену в чудову шафу із скляними шухлядами, місцевому музею. Але він, як і раніше, не полишав свого захоплення – і час від часу поповнював акуратні ряди новими примірниками або замінював старі зразки більш свіжими. Керолайн була ботаніком, і часто, погожої днини, коли зі справами було покінчено, чоловік і дружина удвох вирушали через осушені болота, що тягнулися на південь від міста до галькових насипів уздовж збережжя. Він ніс сачок для метеликів, і кишені його відстовбурчувались від безлічі коробок зі скляними кришками, готових прийняти своїх полонянок. Вона мала бляшану коробку для рослин, що мали посісти своє місце в незліченних стелажах, наповнених зразками засушеної флори Гемпшира. Подружжя було бездітним але завдяки своєму невибагливому, сповненому праць життю та палкості своїх захоплень, що вимагали тривалих, неквапливих прогулянок на свіжому повітрі, воно безумовно могло сподіватися на недовгий і безтурботний фінал своїх днів. Була пізня весна, майже літо, коли сталося це нещастя. Мер його дружина вийшли із свого будинку, що стояв на відстані від міста, біля підніжжя пагорба, на одну із своїх тривалих прогулянок. За півмилі від них, ближче до моря, стояв напівзруйнований замок, побудований за часів Генріха VIII на випадок раптового нападу французів. У прямокутну лінію укріплень була укладена кругла вежа і в її зовнішню стіну вбудовані кам'яні сходи, що доходили до рівня бійниць на висоті 40 футів від землі, звідки розплавлений свинець та інші подібні засоби могли виливатися на голови тих, хто атакував замок. Балюстрада і внутрішня стіна на горі були абсолютно зруйновані, так що остання сходинка нависала над прірвою. Замок цей був улюбленим мисливським угіддям місіс Варел, оскільки його обвалені стіни і кам'яні брили, що впали, слугували прихистком численним видам флори і фауни, що знаходять собі поживу в ущелинах між руїнами. Випивши раніше чаю, обидва попрямували в цей бік. Через три години, коли вечірні сутінки вже починали згущуватися, Джон Варел повернувся один. Він виявив, що дружини ще немає, але в цьому не було нічого дивного. Він пояснив симпатичній молодій жінці, яка виконувала в них усі домашні роботи, що, як це часто бувало, вони розділилися. Керолайн хотіла побродити навколо замку, а він пішов до заростий верб і чорної вільхи, що росли біля канави неподалік у пошуках гусениць. Він і справді був у чудовому настрої, бо йому вдалося відшукати парочку гусениць надзвичайно рідкісного вільгового метелика, і, чекаючи, доки вона повернеться, він посадив їх, підклавши їм більше корму в один із своїх садків. Але вона все не поверталася, і, з'ївши трохи холодної вечері на самоті, він почав тривожитися. Спустилася ніч, піднявся місяць, і тоді, не сумніваючись уже більше, що з нею щось трапилося, він побіг до поліцейської дільниці. Ні, її не бачили в місті. Майже одразу прийшов констебль, і разом вони вирушили до замку, де чоловік востаннє бачив її. Можливо, пробираючись через руїни, вона вивихнула ногу і лежала там, не в силах поворухнутися. На щастя, ніч була тепла, тож вона не могла постраждати від холоду. Місяць був великий і повний, але добре все-таки, що констебль захопив із собою ліхтарик, бо незабаром густа пелена морського туману повисла над головою, поглинувши світло. Десять хвилин швидкої ходьби привели їх до замку. Вони кликали і кричали, але ніхто не відгукнувся, і незабаром вони знайшли її. Понівечену, біля підніжжя напівзруйнованих сходів, у неї була страшенно розбита голова, якою вона, мабуть, вдарилась об якусь кам'яну брилу, що лежала на землі. Було проведено розслідування, яке легко встановило причину її загибелі. З положення тіла було зрозуміло, що вона, ймовірно, послизнулася, стоячи на верхній сходинці за 40 футів над землею. І смерть настала миттєво. Чоловік розповів, як він залишив її в день біля замку, і у відповідь на деякі болючі, але необхідні запитання – Сказав, що ніщо, начебто не пригнічувало її. Їхнє подружнє життя впродовж більш ніж 20 років було ідеально щасливим. Слідчий, зареєструвавши смерть у нещасного випадку, висловив найглибше співчуття в дівцю. Він запропонував також поставити огорожу на верхньому майданчику кам'яних сходів, щоб така сумна подія не могла повторитися. Джон Варел був досить розсудливий, щоб не дозволити цій тяжкій втраті перешкодити йому виконувати свій обов'язок. Було б абсолютно марно і навіть більше шкідливо віддалитися від світу, плекаючи свою самотність і щойно похорон залишився позаду, він з новою енергією взявся до справ. Його сестра, що жила в містечку, переїхала до нього на тиждень, щоб розібрати речі бідолашної Керолайн. Але варто було їй натякнути, що вона не проти була б влаштуватися тут назавжди, як він без вагань відхилив її пропозицію, бо вона була з тих милих, усміхнених людей, які, наче гриб, поширюють навколо себе зневіру. «Це дуже люб'язно з твого боку, Емі», – сказав він. «Я, звісно, ціную твої добрі спонукання, але ніхто вже не зможе стати мені таким другом, яким була Керолайн. Краще мені залишатися самому». «Але як же господарство? Усі ці нескінченні дрібниці, Джоне, любий!» – заперечила вона. «Ти з твоєю зайнятістю не зможеш постійно наглядати?» «Усе буде в повному порядку», – твердо відповів Джон. Гарріет Кокс уже десять років у домі, відколи була зовсім ще молоденькою дівчиною, і вона знає мої звички. За нею не потрібно наглядати. Таким чином місіс Рід повернулася додому з новою сукнею, що належала Керолайн, деякою білизною і аметистовою брошкою. Джон вирішив, що Гарріет Кокс – чудова економка, і влаштувала все якнайкраще. Вона працювала з набагато більшим завзяттям тепер, коли сама за все відповідала, і ніхто нею не командував. Куховарство її зробилося смачнішим, що тижневі витрати зменшилися, і весь будинок так і заблищав чистотою і затишком. Велика ділянка саду за будинком була водчиною Керолайн, Двічі на тиждень приходив на кілька годин садівник, щоб допомогти з важкою роботою, скопати землю і підстригти галявину. Якось увечері, прогулюючись тут перед вечерею, Джон подумав, що варто було б дещо змінити тут. Це була ідея Керолайн – влаштувати бордюр із польових квітів. У глибині стояли грати, оповиті жимолостю. Тут були острівці високих кругоголових маргариток і червоної та білої валеріани. Росли тут смолівка і вербейник, а попереду трави нижче – дзвіночки. За ними вона влаштувала декоративну кам'яну гірку з травами на кшталт тих, що буйно розросталися в ущелинах стін. Це було її останнє нововведення і без сумніву зразки з ботанічної коробки, зібрані в останні години її життя, призначалися для нього. Зупинившись перед цією кам'яною купою, Джон Варел відчув, як горло його стиснулося від відрази. Її посадки не прижилися, вони мали жалюгідний, пониклий вигляд, і нагромадження каміння і шлаку, серед яких вони тяглися, здавалися скоріше потворністю, ніж прикрасою. Джон покликав чоловіка, який працював на городніх грядках за будинком. "Я хочу, щоб ви прибрали ці кругляки", сказав він. "Ви могли б почати просто сьогодні. Просто відкотіть каміння вбік, це займе у вас не більше години". Погляд його впав на бордюр із польових квітів. Вони теж нагадували йому про прогулянки Керолайн через болота. «Так, і краще б зовсім прибрати цей бордюр», – додав він. «Це всього лише скупчення бур'янів. Восени ми тут все засадимо трояндами». День видався надзвичайно спекотним. І як часто бувало в прохолоді вечірніх сутінків, клапті туману почали підніматися над полями. Вони висіли зовсім низько, і Джон Варел, який сидів після вечері на терасі зі своєю люлькою, міг бачити верхівки замкових мурів, які чорними і чіткими силуетами виступали над ними, згасаючи сяйві заходу сонця. Якийсь час він читав вечірню газету, потім, знову піднявши очі, помітив, що туман щільними хвилями напливає на сад. Якась фігура, нечітко окреслена, схилилась до землі на самому краю бордюру з польових квітів, якраз там, де була декоративна гірка Керолайн. Напевно, прибирання каміння зайняло в садівника значно більше часу, ніж він припускав. Джон підвівся, оскільки ставало прохолодно, і увійшов у будинок. Гаріет Кокс якраз вносила для нього у вітальню тацю з віскі і содовою, і, замкнувши дім, повернулася, щоб зіграти в безік, у який вони часто грали з господарем перед сном. Вона напрочуд швидко опанувала правила гри, і час таким чином минав дуже приємно. Керолайн абсолютно нічого не розуміла в картах, і так ніколи і не навчилася грати». Вона воліла сидіти біля лампи і в'язати щось або вишивати, і вечори були нестерпно нудними. Джон не дуже любив читати, і, позіхаючи над книжкою, він раз у раз поглядав на неї, бажаючи, щоб вона пішла нарешті у свою спальню. У неї були звички, які дратували його, і все ж він знаходив таємне задоволення, помічаючи їх. У неї була манера проводити кінчиком язика по верхній губі, а потім злегка відкривати рота, ніби збираючись заговорити. З рота її без перестанку долинали короткі поклацувальні звуки, через зубний протез, підігнаний не надто вдало. А в останній рік у неї почалися неполадки з травленням, тож траплялися і інші неголосні звуки. Коли це траплялося, вона прикладала долоню до губ і говорила «Пардон!». Без сумніву, вечори тепер проходили набагато веселіше, завдяки цим партіям у безик із Гаріет у повному розквіті 30 років, статною миловидною жінкою, іскристою від веселощів і сміху, коли вона віялом викладала на стіл карти однієї масті або свої чотири тузи. «Двісті п'ятдесят!» – радісно вигукнула вона. «Та ще минулі сто! Ну і щастить же мені сьогодні!» Вони якраз закінчували другу партію, коли різко задребежав електричний дзвінок. «Напевно, біля вхідних дверей», – сказала Гаріет і поквапилися відчиняти. Вона залишила двері у вітальню відчиненими, і Джон почув скрегит засувів, що відсувалися, і клацання ключа в замку. Потім стало тихо. І незабаром вхідні двері знову зачинилися. І вона повернулася в кімнату. «Ось дивна річ, містер Варел», – сказала вона. «Немає ні душі. Я оглянула дорогу в обидва кінці та ще сходила до заднього ходу, про всяк випадок». «Зараз гляну в кухню, перевірю індикатор. Тоді ми дізнаємося, що це був за дзвінок». Вона тут же повернулася. «Зовсім це і не вхідні двері», – повідомила вона. Дзвінок був із кімнати господині. Диск усе ще розгойдувався. «Щось там, мабуть, негаразд. Ось і вчора було те саме. Завтра подивлюся, у чому там справа». «Мені знімати?» «Ну треба ж, якраз те, що я хотіла». Джон погано спав цієї ночі. Але він зрештою задрімав, коли різкий неголосний стукіт у двері розбудив його. Шотландський тер'єр теж прокинувся від стуку, який йому, вочевидь, не сподобався, бо він вискочив із свого кошика, люто гавкаючи. Джон запалив світло і встав, щоб подивитися, що там таке. Світло падало прямо на сходовий майданчик, там нікого не було. Але чи не торкнулося щось, нехай ледь помітно, рукава його піжамної куртки? Він посміявся над собою за те, що взагалі дозволив собі припустити щось подібне. Це був просто протяг, що потягнув знизу від сходів. Але Паці не заспокоїлася. Замість того, щоб лягти на своє місце, вона скавчала біля дверей вимагаючи, щоб її випустили. Це була примхлива маленька леді, яка вічно наполягала на своєму. І він знову піднявся з ліжка і почув, як вона пробігла сходами до своєї улюбленої рогожі в холі. Ці нічні страхи зіщулилися наступного ранку до належної їм нікчемності. І Джон, згадуючи про це, Думав про них швидше, як про уривки якогось сну, ніж про реальну дійсність. Він вирушив до міста, щоб голосувати в міському суді, і виявив там доволі такий довгий список справ. Більшість з них були звичайнісінькими. Їзда на автомобілях і мотоциклах із протермінованими правами або без належних сигнальних вогнів – Крім того, двох хлопців звинувачували в пошкодженні огорожі, що нещодавно була зведена на вершині сходів у замку. Бачили, як вони підібралися майже до самого фатального краю, і внизу, на землі, лежали зламані частини огорожі. Але жодних явних доказів проти хлопчаків не було, і суд закрив справу. Джон Варел, як зазвичай під час слухання, щось неуважно креслив на аркуші паперу, що лежав перед ним на столі. І раптом помітив на свій подив, що робив начерки сходів, що ведуть у гору кудись у простір, а потім обриваються. Після цього йому потрібно було побачити міського землеміра з приводу проєктів нової забудови і сказати йому, що огорожу потрібно відновити негайно. Слід було, зрозуміло, зробити її набагато міцнішою треба зацементувати її в кам'яну кладку стіни, дуже небезпечне місце, було б жахливо, якби там сталася ще одна трагедія. Повернувшись додому, він знайшов садівника зайнятим справою кругляки декоративної гірки були звалені за сарайчиком для інструментів, і бордюр з польовими квітами знов переораний. Нерозумно було з боку Керолайн тягнути в сад те, що було частиною полів і живоплотів, і він із задоволенням дивився на порожню грядку і зруйновану гірку. Вона завжди нагадувала йому про неї якимось особливим глибинним чином, і з їх зникненням, наче якийсь куточок її свідомості, очистився для нових, більш декоративних насаджень. Як постаріла вона за цей останній рік, якою гнітючою і обтяжливою стала для нього її присутність. Повітря над полями тремтіло від спеки, і обриси замку, здавалося, колихалися. Жодного разу від дня її смерті, від того дня, коли він повернувся сам із гусеницями вільхового метелика, він не був там». Однак настав час покінчити з минулим. Знищення посадок Керолайн мало здавалося. Посприяти забуттю. І якось найближчим часом він сходить туди знову і переконається, що його вказівки щодо міцнішої огорожі на вершині цієї зламаної драбини виконано. Можливо, йому слід було сходити туди раніше і безстрашно поглянути в обличчя всьому, що було пов'язано з цим місцем, він знав, що в мозку його утворилася маленька чорна заплава страху, в якій відбивалося те місце, де лежало її понівечене тіло. Не можна дозволяти їй розтікатися. Необхідно осушити її. Паці лежали неподалік, у тіні від сарайчика для інструментів. Розсудлива маленька леді. Вона насолоджувалася свіжим повітрям там, Сховавшись від сонця. Побачивши її, спогад про нічний стукіт у двері, який розбудив його і змусив її несамовито гавкати, повернувся до нього з раптовою виразністю. Паці завжди боялася і недолюблювала Керолайн. Зазвичай вона вислизала з кімнати, якщо та входила в неї. Вона радше залишалася б без обіду, ніж прийняла б їжу з цих рук». Якщо Керолайн займалася своїми посадками, коли Джон проходив через сад із собакою, Паці обходила її далеко стороною. Був час ленчу, і він покликав. «Паці, йди поїж!» І собака побігла за ним через сад, охоче кинувшись до своєї миски. Потім сталося щось незрозуміле. Коли вони підійшли до того місця, де була декоративна гірка, пацці зупинилася і почала гавкати чи то люто, чи то злякано, пильно втупившись на щось. Потім вона ковзнула геть під прикриття огорожі і помчала до будинку. Усього на мить та маленька чорна заводь страху, що таїлася в Джона десь у глибині підсвідомості, розширилася. Затопивши все, рідке розплавлене сонце здавалося раптово згостилося, увибравши в себе дух Керолайн. Але він покликав здоровий глуз собі на допомогу. Просто-напросто вигляд паці, яка рятується втечею, як він не раз спостерігав це, коли Керолайн опинялася поблизу, спричинив цю дивну ілюзію, що вона тут біля своєї зруйнованої гірки і переореної грядки польових квітів. «Усе це – лише плід його уяви», – сказав він самому собі. «Він наче дитина, яка вигадує всілякі страхи, а потім сама їх лякається. Цьому треба покласти край. Він повинен, не відкладаючи піти,